Los si conecto los turbojets, Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Más inmediatamente! ¡Pedón! Me que me he pasado un día, Nadie no, es perfecto. del Benvinguts al Ningú No és Perfecte. Una setmana més al programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual el nostre horari, dia de sempre, i avui venim molt preparats, tenim moltes coses. Avui tenim un programa allò que es diu Farcidet, de tant de notícies, de xafarderies, de coses de tele, a més a més ens acompanya el Juan José Artoui, que ens parlarà de manga al final del programa, moltíssimes coses. Anem a presentar ràpidament a l'equip del Ningú No és Perfecte i ho fem amb la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, la Marcela. Marta Sanz, i productora també del programa No ens en descuidéssim. Què tal, Marta, com estem? Molt bé, sóc la que mou els fils. Com que sempre mmm, els fils, bueno, els botons, perquè aquí bueno, hi no fils... Mmm, <laughs> bueno, bueno. Sé que som una mica <laughs> rudimentaris a vegades. Algun surt de tant en tant. Sí, sí, sí, sí. Alguna cosa que vulguis destacar aquesta setmana o no? Directament passem del sumari. Doncs aquesta setmana hi han rumors, va, us faré una mica contents. Hi han rumors de separació i hi ha Brangelina. Això és diferent. Escolta el que et va dir Joel, Joan, que ja n'hi ha prou sí, de parlar sí, sí, sí. d'Angelina Jalí i eh? Sí, però és que, clar, les meves xafarderies eh, són de l'altra banda de l'oceà. Sí, sí, sí, sí. Ara que si hi ha xafarderies d'actors i actrius aquí, doncs puc fer una secció. És el que van guantar. I, i hi ha una cosa, una notícia, que podria ser que se n'ha fet de... Tot i que no ha estat buscat, i us parlaré d'una dona que abans feia la sèrie Familiar, eh, Lazos Familiares? Lazos de Familiar. Family Ties. Family Ties. És aquella que surria al Michael, Michael Jotafox. Sí, sí, sí, senyor. Sí. Molt bé. Parlarem després. Jacin Casadamont, de què tal? Com estàs? Bé. Impactat per tot el que sí, sí, sí, sí. està explicant la Marta, eh? Sí, ah, m'ha deixat colpit. Molt bé. Què ens portes avui? Mm, no sé, hi ha dues notícies que em piquen bastant. Una és Bourne, una mm. nova entrega, sí. i l'altra és Hobbit. Molt bé, amb doncs. el nostre amic Guillermo del Toro el, el, teu, el teu íntim sí? amic Guillermo íntim. molt bé, doncs això en parlarem després uh, recordem que tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningú no és o si a Google i cliqueu ningú no és perfecte els primers de Google som nosaltres allà us podeu doncs, descarregar el programa tenir informacions diàries Uh, pengem trailers, també cosa que també fem en el Facebook el Facebook del Ningú no és perfecte que si aneu a Facebook i cliqueu Ningú no és perfecte doncs us anem penjant crítiques us anem penjant vídeos, fotos bé, coses diverses també doncs, us posem, doncs que us avisem que hem penjat el programa per tant, animem a tothom feu amic de us feu amics de, del Ningú no és perfecte a la nostra pàgina de Facebook i recordem el concurs de Panini que teniu de temps fins al 29 de desembre que per tant, Panini jo crec que prepararà ja un lot Deixo una mica en perspectives de Reis, un lot ben maco, i fem la següent pregunta: quin actor interpretarà a Odin en la pel·lícula Thor? Quin actor interpretarà a Odin a la película Thor? Teniu de temps fins al 29 de desembre. Ageu d'enviar un correu electrònic al ningunoes@hotmail.com amb la resposta i deixeu el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu Ningú no és presentant i dirigint el Ningú no és perfecte doncs en teniu a mi mateix l'Ignès Gervat i el que farem serà ja anar ràpidament amb el cinema Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla Em dic Flint Lockwood i sempre havia volgut inventar alguna cosa al·lucinant a tot ja, volador! Ah! Ah! Ha, ha, ha, ha. Per això, quan el meu poble les coses van començant amb els dades, vaig pensar que era l'oportunitat de deixar clar a tothom qui era jo. Iniciant conversió d'aigua en menjar. Soc la Sam Sparks! Es que collons! No... no. No vols que et digui que ets tu, un enredaire! Per què no pot ser com el meu fill en cal? Col·legui. Col·legui? I quan em pensava que se m'havia acabat la carrera d'inventor... Ah! Ah! Això que escoltem és Pluja de Mandunguilles, la pel·lícula de Phil Lord i Chris Miller amb les veus en versió original d'Anna Faris, James Khan, Bruce Campbell, Mr. T i Neil Patrick Harris. Amb aquest repartiment de veus ja, eh, extraordinari, eh? Uh, la pel·lícula d'animació de Sony uh, la que ens presenta aquesta setmana Pluja de Mantonguilles l'ha fet bàsicament amb la intenció de competir amb les consolidades Pixar Disney o DreamWorks. Pluja de Mantonguilles ha obtingut bons resultats de crítica i públic als Estats Units. Hem de recordar que els seus directors Phil Lord i Chris Miller van estar treballant fins al 2006 a l'equip de guionistes de Como Conocía Vuestra Madre, la sèrie de televisió, fins que van rebre la trucada de fer-se càrrec de la divisió animada de Sony. Suposo que un cop Ficats en la pel·lícula, no va ser difícil contractar a Neil Patrick Harris, al Barney, a la sèrie perquè posés la veu a un dels personatges del film. Així que Lord i Miller han impregnat d'humor de comèdia televisiva aquesta pel·lícula animada. Expliquem una mica la història que succeeix a Swell... A, a, a veure com es diu al poble... Swallow Falls, més o menys, que és un poblet que viu de la pesca de sardines. Quan ja no queden més sardines que pescar, l'alcalde s'haurà de plantejar què fer per animar l'economia local. A Swallow Falls hi viu Flint, un jove inventor que fins ara no ha inventat res que funcioni fins al dia que inventa una màquina que converteix l'aigua de pluja en menjar. A veure, el títol fa referència a Mandonguilles, però ja surt absolutament de tot. Però la màquina To no tardaran dessueir el seu creador i en convertir en man en mal son el que es creia que era la seva, la, que era la salvació del poble. Sony ha buscat imitar el model de Pixar, preocupant-se en crear una història, descartant el model DreamWorks de pel·lícules de gags sense cap història interessant per explicar. Pluja de mandonguilles ha estat creada per agradar tant a grans com a petits, i com a mínim, malgrat no arribi al nivell de Pixar, es fixa en el bon camí a seguir. Ja veurem si aconsegueix agradar a tothom, perquè bueno, ja se sap no? que quan vols agradar a tothom, a vegades no acabes agradant a ningú. ¿Así que la guerra es imprevisible, señor ministro? Para el avión que va entre la niebla, la montaña es imprevisible, pero de pronto se convierte en algo muy real. Eh, ¿Imprevisible? No dijo imprevisible. No creo que la guerra sea imprevisible. ¿Entonces qué es? No lo sé. ¿Previsible? No. ¡No! ¿Y las guerras? ¿Qué? A veces salen bien ¿Dónde están los datos? ¿Dónde las pruebas irrefutables? Hay un informante Iceman, Iceman? Yo no le pongo el nombre Pues esa es tu carrera Eres mi punta quinte Ve a buscar tu punto portátil lo usarás como si fuera un de carne y hueso. Vulto, importante. Pepe, pepe, pepe. Pepe, qué? ¿Qué el que escoltem més el trailer de Indalú, pel·lícula d'Armando Iannuzzi amb James Gandolfini, Tony Soprano, de Lo Soprano, Tom Hollander i Gina McKee. És una sàtira político-militar a l'estil MASH o Telefono Rojo Volamos Hacia Moscú. La història presenta el president dels Estats Units i el primer ministre britànic que volen començar una guerra. Els és absolutament igual que els seus assessors considerin la seva decisió una estupidesa. Les paraules del secretari de Defensa de Gran Bretanya seran malenteses quan tothom entén que dóna suport a la guerra quan ell... Precisament volia dir just al contrari. Això el, el converteix en una celebritat en els sectors més conservadors dels Estats Units. Aquest decideix aprofitar les portes que se livien obert per evitar la guerra i si la cosa no surt bé, sempre podrà culpar la Secretaria de premsa que mai li ha caigut, li ha caigut bé. El director l'Armando Yanucci agafa el concepte i les idees que havia desenvolupat amb una sèrie de televisió de la seva creació, que ja en sembla que aquí no hem vist, que es diu de Thick of It". De fet, es podria parlar fins i tot d'una adaptació al cinema d'aquella sèrie, ja que, a més a més, el Giannucci s'envolta de l'equip de guionistes que havien treballat amb ell a The Thick of It. I una mica explica la mateixa història, però en versió reduïda fent una pel·lícula. Uh, malgrat lo genial de la premissa, se li ha criticat que el producte final li ha resultat ser una mica massa televisiu. El film és una barreja d'humor britànic i nord-americà que fuig d'allò políticament correcte. Una pel·lícula d'aquestes força independents que tenim aquesta setmana bastant interessant, que és In The Loop. Mm -hmm. Pel·lícula Gamberra de la setmana, de Sangre, pel·lícula Stewart Handler amb Brianna Evigant, Rammar Willis, que és la filla de Bruce Willis i Demi Moore, la reconeixereu fàcilment, perquè està ple de noies maques, excepte una que és molt lletja, una noia amb una cara de mascle total, que sembla la reencarnació de Bruce Willis. I saps que m'he fixat? Que és la primera pel·lícula de terror adolescent que he vist a la meva vida que no hi surt cap noia negra entre les protagonistes. És cert, sí, sí, sí. Però bueno, què és... està passant aquí? Alguna secundària. Bé, doncs, Romar Willis i Carrie Fisher, atenció, a la princesa Leia, que veureu que ha augmentat unes quantes talles, eh? Atenció al detall. Hermana de Sangre és una pel·lícula de terror amb un argument molt semblant a ser lo que hicisteix l'últim verano. Hermana de Sangre, Megan, amb la complicitat de les seves amigues, decideixer una broma pesada al seu xicot Garrett al descobrir que aquest l'enganya. La broma acaba fatal i Garrett acaba assassinant sense voler-ho a Megan. Garrett i les seves amigues decideixen amagar el que ha passat perquè no volen problemes pel poc que els falta per graduar-se. Mesos després, les noies reben una foto de Megan en el mòbil. És allò típic, no? Sé el que hiciste, es el último, bé, no sé què, invierno, lo que sigue. no? El que casa és que sembla que algú sap què va passar aquella nit i el que creuen que és una broma macabra de Garrett veuran que va de debò quan una d'elles aparegui morta. La pel·lícula, a veure, només pretén divertir, és una bogeria de guió sense cap ni peus, en què la identitat de l'assassí, la veritat és que és l'últim que importa. El veritablement important és que la gent s'ho passi bé veient veure morir aquestes nenes pijes de les quals l'espectador eh, desitja que no se'n salvi ni una. Atenció als diàlegs impressionants. De la talla de quan veuen a una de les seves companyes morta i podrida a l'armari, una de les protagonistes diu «Quin mal aspecte que té». O Carrie Fisher, frase ontològica que té la pel·lícula, que li diu a l'assassí «No tinc por, tinc a càrrec una casa amb 50 putes», eh? referint-se a la germandat que ella eh, dirigeix. De genolls, ja eh? només aquesta frase, és que ja val la pena veure aquesta pel·lícula. La vam veure a Sitges eh, 2009, a eh? Sorority Row, eh? és com és el títol original de la pel·lícula on es va conèixer Sitges, i hem de dir que va ser classificada R als Estats Units no per la sang o violència, ja sí atenció, que la veritat de sang i violència la veritat és que coixeja una mica la pel·lícula sinó per la quantitat de noies ensenyant els pits que hi surten, cosa que és bastant poc freqüent a pel·lícules americanes veure tantes tetes juntes. Per tant, un al·licient més per anar a veure aquesta pel·lícula. Te l'apuntes, eh? Sí, sí, sí. Aquesta setmana promet, eh? Hi ha de tot. Doncs espera't a la següent. Agafa't a fora. La següent, dos canguros muy maduros, de Walt Becker amb John Travolta, Robin Williams, Seth Green, Kelly Preston i Matt Dillon. Uh, qui és Walt Becker, el director d'aquesta pel·lícula? Doncs és el director de Cerdos Salvajes, uh, que sí, d'acord, era molt, molt dolenta, però... No! Jo no puc evitar recordar-la amb un cert somriure. Ja, a veure, era molt dolenta, eh? De, de lo dolenta que era, resultava tan ridícula que acabava fent gràcia. O sigui, tota aquella escena dels tius banyant-se allà amb aquell rotllo gai que tenien que... Si... És que és, és tan dolent, però... però feien tan el ridícul que no podies evitar que et fes gràcia la situació. Poques quasi tots hi han nominat-se o sigui, que són actors bons. A mi sí, els actors agradar. eren bons, ara la pelu, merda. Però el que t'ha dir que funcionava per la gràcia, que, la química que havia entre ells... i Cinquantones, maduros, vivint la vida. I era que era tan, tan dolenta que resultava tan histriònica que al final reies. Vull dir, sí. és que... Bé, el cas és que, degut a l'impressionant èxit de taquilla d'aquella, repeteix la mateixa fórmula també amb John Travolta. Dos canguros muy maduros ha estat massacrada per la crítica. Després en parlem al box office, que jo, de veritat, no havia llegit unes crítiques tan dolentes des de feia anys, i ho dic seriosament. Nosaltres esperem que aquesta sigui una pel·li igual o més dolenta que Hacer dos salvajes, de la que, per cert, ja se n'està preparant una segona part, com no, degut a l'èxit, amb Travolta també de protagonista. A Dos canguros molt maduros trobem a banda de Travolta la seva dona i també la seva filla de 7 anys, ela Blue. Si tenim en compte que Travolta i Williams els uneix una amistat personal i que amb el director Travolta hi té molt bon rollo, estem davant una pel·lícula d'amiguets. Per cert, aquest film és la darrera pel·lícula del còmic Bernie Mac que va morir a l'agost de 2008. Anem per l'argument, si és que algú li pot interessar. Charlie i Dan són dos vells amics que han triomfat professionalment en el màrqueting esportiu. Charlie és un solter empadraït que canvia de noi a cada dos mesos, cada dos per tres, sense buscar per res una relació llarga. Però, d'altra banda, Dan pateix contínuament desenganys amorosos. Un dia arriba a casa de Dan una dona amb dos bessons de set anys que afirma que són els seus fills i els hi deixa uns dies perquè els cuidi. Dan truca a Charlie per demanar-li ajuda i, a partir d'aquí, bé, tota una sèrie de situacions surrealistes derivades de la poca traça de les protagonistes a l'hora de fer-se càrrec dels nens. Què més vols? És que què més vols? No... Uh, sí los o a bueno a buena punta punta increíble el cine español requiere mis servicios qué responsabilidad almodóvar Alex de la iglesia guillermo del toro amenábar por fin una película de prestigio y quién sabe un oscar si <risa> este caballo viene de bonanza para decirte a siempre la juventud ma tostolaca lo apretaba y Da, Bé, això és Spanish pel·lícula de Javier Ruiz Caldera. És una paròdia a l'estil Scary Movie. Jo crec que aquest tràiler és, és el millor de la pel·lícula. La pel·li serà una merda i només per aquest tràiler ja deu haver valgut la pena fer la pel·lícula. És una paròdia a l'estil Scary Movie de pel·lícules de terror espanyoles. Parlar de guillot no té sentit, en resum, una desfilada de gags per dir-hi en pel·lícules com Los Otros, El Orfanato, La Verita del Fauno Rec o La Triste. La pel·lícula s'ha fet famosa per aquest teaser promocional que ara escoltàvem, xiquiteta de la calzada i l'icombustible i genial, Leslie Nielsen. Ja si em volia dir alguna cosa. Que també s'ha d'anar a veure, és que aquesta setmana no n'hi ha cap de dolent o què. Ah, ah, ah, <laughs> en fi, és igual. Marta, va... Dos altres pel·lícules espanyoles ben diferents a Spanish Movie. La Ventana, amb Carlos Sorín, de, amb Antonio Larreta, un pare a punt de morir d'una llarga malaltia espera l'arribada del seu fill que viu a l'estranger i compartir el que serà el darrer, vida, el darrer dia de la seva vida. Les dos vides Andrés Rabadan és un altra de les estrenes espanyoles d'aquesta setmana, d'Aventura d'Urall amb Àlex Vendermull, una pel·lícula sobre el cas de l'assassí de la ballesta on un jove va matar el seu pare amb una ballesta ara fa 12 anys. El film parla de la seva entrada en un psiquiàtric penitenciari on encara continua tancat i també aprofundeix en les seves motivacions i parla dels abusos dels funcionaris de presons i les polítiques de reinserció. I acabem amb dos documentals eh, que arriben de cinema espanyol, Garbo el espia de l'Edmond Rock, un documental sobre la figura de Joan Pujol, un home que volia ser espia. Després de ser descartat per la intel·ligència britànica, va oferir els seus serveis als nazis, que sí el van acollir. Després de ser localitzat pels britànics, aquests li ofereixen una feina de gent doble. Pujol va ajudar als nazis els va fer creure que el desembarcament de Normandia era un engany i que realment tindria lloc al Pas de Calais. 30 anys després un escriptor anglès el va trobar a Venezuela. Tothom el creia mort i ningú del seu entorn sabia res de la seva participació a la guerra. I la darrera pel·lícula, documental d'aquesta setmana, Vivir de pie, les guerres de Cipriano Mera, de Valentí Figueres, és un altre documental eh, aquest sobre un dels personatges de la Guerra Civil Espanyola. Un paleta que es va afiliar a la UGT i va començar a donar forma als seus ideals anarquistes. Cipriano Mera va protagonitzar el Tercats durant la dictadura de Primo de Rivera i el documental ens explica com va aprendre a llegir a la presó, com va vèncer les forces de Mussolini a la, a la batalla de Guadalajara i com va escapar de Franco després que aquest el condemnés a mort. Per triar i rebenar aquesta setmana, ja sempre barat amb notícies eh, calentes. Sí. Doncs on vulguis, comencem. Bé, començo amb la primera, que... aquesta sí que m'interessa notícia, perquè és Wong Kar-wai, mm. farà una pel·lícula sobre Bruce Lee. A ah, Aquest... bé, Wong Kar-wai que... és un molt bon director. I que s'hi ha de gran màster, eh, tractarà sobre la joventut d'en de Lee i tractarà la relació amb el seu mestre, amb Yip Man, el, durant els anys 50. El Repartiments els habituals amb Won Karwei, que serà Tony Leung, Zhang Ziyi, Zhao Ben Shan i Brigitte Lin. Per cert, s'ha fet una pel·li d'Yip Man que es va estrenar a Sitges. Ah. Sí, sí, sí. No ho Sí, sí. S'ha pel·le de xinus, aia. Ja. Ah, ja està a punt de començar a veu que aquesta setmana hem Molt fet bé. el ritual aquell típic que fas abans de començar a rodar. Uh -huh. Recordem que Dragon ja és una pel·lícula que parlava una sí, mica. Amb de... Sí, amb Brandon Lee era. Sí, el seu fill. Sí, sí. Ja veus, aquella sí que era bona. La fan per la una. Els unigres <ríe> per la nit, sempre. Un cop a l'any sempre cau. <ríe> és veritat. Ah, després, ah, aquesta és la que em va... Va, hi ha gent que us decepcionarà, mi no. Ah, Universal. Doncs sembla que té molta pressa per fer la nova entrega en Bourne. Però té un problema, ha de ser canviar el guionista i contratar un Josh C. Tumer, que no el coneix ni Déu, uh -huh. i en Paul Greengrass no estava enterat. Ja. Yeah. I en Paul Greengrass es cabreja i ha dit que no vol fer Bourne. Clar, ell s'ha dit, vale, sense ell podem fer la pel·lícula igual, però què ha fet en Matt Damon, que és molt amic d'en Paul? Ha dit, pues jo tampoc faig la pel·lícula, o sí sigui que per canviar el guionista pot ser que es queden sense Bourne. Uh -huh. O sigui que hauran de passar pel, pel tub doncs mm. pues, clar, sembla que en Paul Greengrass tampoc té pressa per fer la pel·lícula Home, ningú té pressa, crec Vull dir pels universals sí que tenen sí, molta però, pressa perquè saben que funcionarà després Tarantino el meu enamorat mm. que ha parlat sobre la nova entrega de Kill Bill que sí, que vol fer una nova entrega de Kill Com Bill que què? vol fer? vol fer un altre Kill Bill? clar, Com que clar no? en vol fer dos més però si va acabar, no, però jo ja ho va dir i eh, que no. però si està mort, Bill i doblement no, mort perquè un és la venjança la filla la mamba negra en sembla que era la, no, no. la nena negra ja n'hi ha prou eh? i l'altre era sobre la qui a ha la Michelle Yeoh. sí escolta que ens faci Bé, altres coses sisplau. doncs diu que no, no. sí que vol fer la pel·lícula tot i que no serà Kill Bill no serà Kill Bill volumen 3 perquè diu que en Bill ja està mort sí sí <laughs> però que ja té el guió començat a fer i que aviat l'acabarà. Crec que s'equivoca. És Tarantina, no s'equivoca. No, no, o sigui, no va pel camí. Encara bon. encar encar que vulgui no. no es pot equivocar. Ah, després, aquesta també és molt bona. Uh, bueno, jo us havia parlat fa temps amb Oliver Stone, que s'estava fent una nova entrega a Wall Street, que es deia El Dinero Nunca Duerme. Uh -huh. vale. Tenim els sectors que són Michael Douglas, i Shia LeBouf, Susan Sand, Don, en Josh Brolin, però tenim un cameo especial. Saps? Santiago Segura. Mm. Ho dic perquè són molt amics Sí, sí, però no Serà el magnat Donald Trump Ah, t'anava a dir Hugo Chávez Que també no, són amics no, no, no, amb no, no. Oliver Stone No, en Donald Trump, ja està Ja he vist imatges i tot del no, prodatge o sigui que... Sí, sí, Donald Trump... Trump pressionant l'home que té que ven ampolles d'aigua amb la seva cara Però uh, Qui distribuïs la pel·lícula? Perquè no és de la Fox, em sembla No ho sé ah. Donald Trump, li pot distribuir pasta de perutú Després, eh uh, Ah, ah, no sé quina dir primer. Va, primer la que us agrada a tots vosaltres, que és Peter Jackson i Guillermo del Toro, dos hombres y un destino. Mm. Que el Hobbit no fa, que ja t'ho dic jo per avançar, que no es farà. Resulta que no tenen acabat el guió de la segona part del Hobbit. Mm. Què passa? Que els productors li diuen que fits que no tingui el guió acabat no li donen el pressupost i la llum no, verda per, ni res de tot per això. Per escalviar. Com que ells volen rodar les dues pel·lícules... Uh -huh. seguides però si doncs no ho poden clar. fer uh -huh. i diuen que es retressava fins l'any que ve el començament de rodatge però cap a mitjans finals eh? bueno. recordem que cada any que passa es va retressant des que es va acabar però, el senyor però el però saneix... tu pensa que tu com que no t'agrada Guillermo del Toro ja t'interessa ja perquè si ell no fa res Ojalà, ojalá ja t'ho dic jo. I per últim, un rumor que ha aparegut, que no està confirmat, però que tothom en parla, Empire, que la revista que va publicar, que un tal Jeremy Renner, que jo no conec de per res, mm -hmm. resulta que serà ojo de la con, a les pel·lícules a Marvel. Començarà fent un cameo a pel·lícules a Thor o Capitán Amèrica i sortirà a la pel·lícula Los Vengadores. Mhm. Mm Bueno. Fins quin punt és cert? A més, el tio diu que ha parlat amb el guionista dels los Vengadores i que li ha demanat que sí, que li doni un paperet allà pel mig, no sé què. Bueno, està bé, està bé. Pinta molt bé tot això, eh? Clar, pues no ho sé. Ha Marvel, pinta molt bé, molt bé. és molt raro, això que no... Ah, que Bye. per cert, que, els... que siguis una mica curiosos, ha sortit un spoiler complet de tot l'argument de Thor per internet... <laughs> Però esperen que, en fi, és igual. Mm, que et distribuï moltes coses i molt interessants a la pel·lícula Els Vengadores. Perquè ja saps com comença la pel·lícula Els Vengadores. Hmm, home, com comença? Segons aquest spoiler que no està confirmat, evidentment. Loki agafa a Hulk i el transforma en dolent. Però això és la igual que els còmics. No m'expliques vale. res? Vale, però el, és l'espòiler... El número 1 de Els Vengadores ja comença així. Va, vale. vale, però no sabies la pel·lícula de què aniria? No, no, no. Doncs pues mira, me n'alegro, perquè així vol dir que segueixen una mica la història dels còmics. Mm. Molt bé, molt bé, me n'alegro, me n'alegro, m'agrada, m'agrada, m'agrada que t'inici. Per cert, recorda Polnashi, no? Sí, qui és Polnashi? Bueno, recorda... Jacinto Molina. Exacte, aquesta figura del cinema de terror espanyol, i... bé, que ha desaparegut, va morir aquesta setmana tristament, i ja he deixat una pel·lícula l'herència de Valdemar, sí, ja pòstuma, hi... que veurem el mes de gener. El mes de gener, ja cal? Uh -huh. A veure, sí, sí, a veure sí. què tal. Molt bé, doncs res, nosaltres anem a veure el que hem vist aquesta setmana. Rupi Amatels! La Marta està odia aquesta cançó tant com el Jesse Eisenberg a la pel·lícula que, pobre noi, imagineu un estiu treballant en un parc d'atraccions cutre-cutre i escoltant tot el puto dia aquesta cançó que el nano acaba ja amb el cap rebentat, no? Bé, parlem de Adventureland, que és aquesta pe·li boníssima, eh? Boníssima, que... Que, tristament ha arribat a poquíssimes sales i animo a tothom que, que se la descarregui d'internet perquè, no ho sé, sigui, clar, escolta, si la Disney bona vista que, que fa, o sigui, distribueix 30 còpies a l'estat espanyol, doncs, que, què voleu que faci la gent per veure aquesta pel·lícula? Vull dir, ja que... agafa el tren, el sí, cercanies, sí, l'AVE... Gastar-se i... 200 euros per clar, veure una pel·lícula. Clar, quan... perquè això és pel cinema. En fi, en fi. Bueno, doncs el cas és que és una peli genial, està, està molt bé, a mi m'ha encantat, eh. És eh uh... els Jesse que nano ha fet dos pelis, Adventureland i Von Biland, les dues agores en land i les dues són pràcticament obres mestres, eh? vull dir, s'ha de tenir també molt, molt bona vista. És el director de Super Salidos, que en aquest cas, per mi, eh, supera l'anterior, fa una pel·lícula més, mmm, bé, bueno, no diré potser més adulta, sinó més més realista, eh, sense el tema escatològic de Super Salidos per contentar l'espectador de... típic d'aquest tipus de produccions, però... Bé, jo trobo que és una història senzilla, real, un nano que ha de treballar a l'estiu, no?, per guanyar-se la vida, perquè es volia anar de viatge per Europa i no pot, i ha de treballar amb un parc d'atraccions, allò que tot cau, no?, tot s'enfonsa i coneix una noia i coneix gent d'allà i veiem les relacions amb els amics amb la gent que coneix del parc, amb els seus pares no sé, és... i tot passa als anys 80 i és d'un kitx eh, extraordinari hi ha escenes eh, buitanteres boníssimes hi ha la tia bona eh? típica del parc d'atraccions Marta, va, tu has vist la pel·lícula també jo he vist la pel·lícula també, però tampoc m'ha semblat ni tan bona està molt bé és una pel·lícula senzilla, però jo no diria... O sigui, et mostra una part d'una realitat. O sigui, d'uns fumetes, o sigui, que estan tot el dia... com Fumeta, el pobre noi, no és gens fumeta, el al no, contrari. Sí, bueno, és, és un noi normal. Sí, és un noi correcte, pobre. És un noi correcte, però que volia anar a Europa abans d'anar a, a començar un postgrau a Nova York i es troba que bueno, ha de treballar, no? però acaba segurament on molta gent... Ens ha passat que acabem en un lloc cutre a l'estiu per treballar i conèixer gent fric, perquè hi ha frics en aquest parc. I tant, i tant. Hi ha un que té unes ulleres de pasta, d'aquelles com culzampolla, que més és un antisocial que no relaciona gaire. Jo crec que és com falta gràcia. Hi ha el típic amic que sempre t'ho tocava als ous, que t'ha fotit el cop de... Sí, això... Jo no, no he tingut mai d'això, eh? Sí, bueno, els, els nois ja... En frigo, no? Sí, exacte, sí, a sí. és una imbècil. Sí, sí, sí. sí. Bueno, és una moda, no?, que si hi ha una certa sí, edat, els sí. 12 o 13 sí, anys, sí, que els que nois sí, doncs, exacte, es, es, es, sí. es peguen al paquet. Sí, carinyosament. No, no, es... Carinyosament. es toquen no, sinó que, diguéssim, clatallada en allà. Eh, podem pegar el tema, ja? Perquè <ríe> tampoc aporta res. <ríe> doncs no, m'ha la pel·lícula. L'únic que he trobat és la noia, aquesta. Aquí... La Cristina Estiuer, la de Crepúscula. Vela. Oh. Oh. no, o sigui, no m'agrada la seva eh, interpretació físicament és una altra cosa però eh, sembla tota la pel·lícula que, que estigui drogada doncs no sé, mira que, que tothom ha destacat que aquí ho fa bé Diu, aquesta és la mateixa de Crepusclo la gent no acaba de... perquè aquí, aquí està correcte no l'he no vist paper. a Crepusclo potser no feia gaire bon paper aquí, no. està no sé no sé, no sé com dir-vos, eh, el noi molt bé, la resta en el seu lloc, perquè tampoc hi ha molts de secundaris. Jo la recomeno no? moltíssim, eh? m'ha encantat aquesta pel·lícula. Jo, de les millors de l'any, eh, ho dic així sincerament. Sí, no, sí. Sí, sí. però no vam dir que la, la millor l'any l'any és Isaac i la Cuesta. Després... <ríe> Fare, farem un rànquing, aquest en vale. farem el millor de l'any i si voleu el pitjor també. Sí, sí, sí. Um... Spanish Movie. No, eh, encara no l'hem vist, no la podem criticar, Exacte. eh? eh? Planet 51, que també l'hem vist aquesta setmana, ràpidament, pel·lícula de producció espanyola tècnicament impecable. Jo no la veig tan malament, com no. les crítiques l'han deixada. No, no, bé, la veritat... correcte, no sé. Està bé, és una pel·li, està bé. Té I, a les, I les referències a les pel·lícules que tots coneixem estan molt ben mm. posades i el, el terme just, és just. A veure, que... és una història senzilla no té la profunditat de Pixar, ni molt menys... No és app, clar. No, però, a veure, millor que la tercera d'Ice Age, doncs sí, sí, sí. Eh? No sé, almenys t'explica una història, un principi, un final. Ice mm, Age, Age 3 no, una cosa d'anècdotes i, i punt, no? No sé, a mi m'ha agradat, m'ha agradat bé, sobretot... i sobretot... a la sala també semblava que havia agradat. A més és una pel·li per nens, vull dir que els nens sí, es pots portar tranquil·lament. No és com quan a Navidad els vas a portar i no dormen. O Coraline o Coraline, dius mm, en canvi qui els hi pots portar o sigui, han d'haver-hi productes d'aquests també sí, a mi em sembla molt bé eh? la veritat és que cap punt negatiu o sigui, molt bé, també I, la recomano i pels grans hi ha ja referències a cultura pop a altres pel·lícules de ciència-ficció un dels protagonistes té una botiga de còmics vull ah, sí, dir... sí, sí, què més voleu? Clar, escolta, és, és una mica friki no, i això estava molt bé la consideració de qui era alien. Està molt bé. Al principi la pel·lícula em va agradar molt quan arriba l'astronauta i es sí. troba de cares amb, amb aquest nant. L'alien ets tu, no? No, tu, tu. No? no? Estava molt bé. Molt bé. Sí, sí. Però, té, té punts bons a la pel·lícula, m'agradar que el desenvolupament pugui ser previsible, etcètera. etcètera. No? Però... Ja es veu que no acabarà malament. Em ja. em clar. És una concessió pública va dirigida de la pel·lícula, evidentment. Jo crec que pot triomfar i que... Bé, si segueixen per aquesta línia... Molt bé. I per a Normal Activity no sé, ja l'havia comentat algun la setmana passada, ja havia vist Assitges, eh, beno, no sé, la Bruja de Blèr altra vegada, eh, no sé, tan dolenta com era aquella, doncs me sembla aquesta no té res més, és una mica bluff, és vendre el peix i ja està. Vull dir, una peli d'aquelles és una mica estafa o oh, quina poca passareu. Ben, en fi, no sé. A mi no m'ha agradat gaire. Alguna cosa més que vulgueu comentar? Tu, Jessy, no has fet gaires 10 aquesta setmana? No, no, no. Bueno, aquesta no... setmana no... La que ve a veure Spanish Movie... Et, no, aquesta et, et, sí que la enviaré! Et, ets l'enviat especial a veure Spanish Movie. Ja vés. Vinga, anem pel box office que ha de riure'm un rató. El que més dona als Estats Units, el box office. A la posició número 5, Cuento de Navidad, 4 setmanes, 4 setmanes amb 104 milions. A la 4, dos cangurors muy maduros. Entrada la setmana 24. A la 3, 2012, 3 setmanes amb 138. A la 2, de Blind Side, 2 setmanes amb 100 milions. I a la posició número 1, la Saga Crepúscula Luna Nueva, 2 setmanes amb 230 milions de dòlars. Poques novetats aquesta setmana d'Acció de Gràcies als Estats Units. Crepúsculo a dalt de tot, malgrat baixar més d'un 70% de recaptació respecte al cap de setmana anterior. The Blind Side de Sandra Bullock remunta i supera els 100 milions. 2012 continua a la baixa i no serà el gran èxit que s'esperava, almenys a la taquilla americana. Al quart lloc entra dos cangurors muy maduros, que acabem de comentar l'espai d'estrenes, i eh, anem a repassar el que han dit els crítics americans d'aquesta pel·lícula. Aviso d'entrada que la mitjana és una D. Això promet ser divertit. Vinga, comencem. El Taibar, del Boston Globe, diu... Una lamentable comèdia familiar. Una D menys. El Roger Evers, del Chicago Sun-Times. Estopefacta tonteria. Li posa una D. Matt Pace, del Chicago Tribune. Una oportunitat per reunir els membres de la família que clarament pensis que són estúpids. Li posa una F el Kirk Honeycutt del Hollywood Reporter insípida i previsible gran comèdia barrejada amb els valors familiars de Disney que t'exespera la butaca li posa una F uh, aquesta va en, en doble joc per a la pel·lícula en versió original es diu All Dogs eh? per tant el Kyle Smith del New York Post diu All Dogs fa a la pantalla el que els All Dogs fan a la catifa o sigui, els gossos d'avançada edat, si sí, pixa sobre una D la Stephen Holden del New York Times, imbecilitat farça miserable, li posa una F i el James Barandinelli del Real Views dius, hi ha algunes experiències a les que no ens haurien de sotmetre en nom de la ciència potser s'hauria d'incloure el visionat d'aquest film com un delicte a la convenció de Gènova i li posa una D menys o sigui que s'han quedat a gust d'aquí els crítics americans amb la peli doncs eh, petita pausa i anem ràpidament amb les xafarderies Uh, to, uh, Hi, Trek, like les ning de les estrelles al descobert a les xafarraderies de Hollywood. Molt bé, Marta, doncs quan volia us comencem. Començo amb Jennifer Aniston, de qui no parlava fa temps, ja. Uh -huh. Doncs confessa que el ioga li ha canviat la vida. Aniston ha fet una petita aparició en el vídeo Yogalosophie, eh? sí. protagonitzat per la seva amiga i monitora de ioga Mandy Ingbert. Aniston declara que ella li va portar el ioga a la seva vida i això li ha canviat completament. Aniston diu en el vídeo, passa tu bé i treballa dur perquè val la pena. Deu ser que està l'aparició, és una petita Molt bé No sé, sí, potser pel això, Youtube Això fa pintar vídeo d'aquells a matinada de... No dels guapos, sinó d'aquells avorrits Sí, sí, sí, sí. Ah, no sé. En fi, què més? Brad Pitt i Angelina Jolie tenen una doble cita amb George Clooney i la seva parella, està clar la parella Brangelina ha veït de moment els rumors de separació després de sortir junts a sopar amb el seu amic George Clooney i la seva nova xicota Elisabetta Canalis. Puc fer un parèntesis? Aquest mes a la revista DT em sembla que surt un reportatge sobre la senyoreta Canalis en si aquesta... Per favor, mireu-lo. La resta DT, DT quina és aquesta? De, és d'homes, d'aquelles Com la GQ i un noi ah, així Ah, molt bé I, i són Misha Barton en portada Ah, molt o sigui bé Què sí. si, més vols? Si no se, si segueu, que fer no que són de aquestes setmana? revistes d'homes que surten homes a la portada? No, no, jo som marigonades <ríe> no, jo Parlo de dones en portada pel mig dels costats i cotxes moltes cotxes luxosos Molt bé fet uh, sí, aquest apunt Marta sí, sí, a punt. I... les parelles van quedar al restaurant de luxe la Dolce Vita que no, no els que coneixem ha... no, és, no és la cadena Dolce Vita ah, hi, hi una a Figueres eh? per, per Catalunya a Figueres hi ha altres, jo hi llocs, menjar, eh? hi ha altres veure, llocs de Catalunya eh? veure, si un dia aneu a la Dolce Vita de Figueres sí, trobeu arreu, arreu n'hi ha no ho sabem, si Dolce Vita Reus. A Barcelona tenim Dolce Vita. Platja d'Aro? Platja d'Aro? No sé. Girona, sí? Bé, no ho sé. Fem el repàs de... L'escala. L'escala, sí. sí, sí és un imperi. Uh, en fi, uh, ens haurien, sí, ha en haurien de patrocinar sí. la... Sí. sí, però no és de luxe, eh? A tot el no. contrari. <laughs> Home, tampoc ho pintis així. No pots ni fer reserva. En fi. Uh, doncs uh, la Dolce Vita de Beverly Hills. Sí. Ell va el al Camprodon, sí. Eh? Després que aquell atre que s'hi creua al carrer el trobes. Ah, va vale. Després que aquella tarda Cluny es passagés per la Catifa Vermella amb Canalis i la seva mare, la mare d'ell a eh, la preestrena de Up in the Air uh -huh. la seva nova pel·lícula. Què més? Ah, sí, aquesta és la notícia que us he avançat abans, Lazos la... eh, Familiares. Familiares. Sí. Mm -hmm. Aquí es va dir... Enredos famili... en de Família. Ah, en oh, de família. ara! Vale, parleu, mm -hmm. que no, que no, que parleu engrés. He trobat aquesta traducció, no me sonava. Sí, que jo sortia aquesta, Michael J. Fox, la, jo la veia. Sí, sí, sí. Feien a Telecinco fa molts anys. Enredos de Família. Doncs, qui era la mare? Meredith Baxter. Suposo que no la teniu en ment, però, bueno, és una... És una senyora Un rosa, no? Sí, senyor, mm -hmm. sí, sí. Uh, doncs, ha sortit de l'armari. Què vols dir? Doncs... L'havien la... tancat fins que va acabar la sèrie. Si tenia, tenia, si tenia tres fills. Com els feia? Era la mare de Michael J. Fox. Eren, uh, no, allà tres, però té cinc fills. Ja ha... oh! I ara ha sortit de l'armari. S'ha sí. pues adonat tal, eh? Sí, no no que... Meredith Baxter va ser la mare protagonista de la sitcom Enredos de Família, Family Ties, dels anys 80 als Estats Units, del 82 al 89, aquí no sé quan la va sí, era la parella que es va fer famosa Michael J. Fox i llavors l'han agafat per fer Regressa al futur. on aquí mateix es va descobrir Michael J. Fox Baxter ha concedit una entrevista ara a The Advocate i ha desvetllat que és lesbiana tot i havia estat casada tres vegades i havia tingut cinc fills Baxter, de 62 anys surta amb Nancy Locke, de 54 és que, és que no ho havia provat fins ara i ha dit, aquest és el meu... sí que ho havia provat ah, ho havia provat ai, ai malgrat <laughs> <ríe> doncs surten des de fa quatre anys això ja és una relació més estable és alcohòlica, per cert, la Meredith Baxter. Tot pas junts, si sí, tot pas junts. Ja t'ho dic no no, no, no, per favor. No, favor. No, favor. Drogadicció, alcoholisme, ah. lesbianisme, tot, tot va amb el mateix sac. A veure, repetim. Eh. Censura. Que, queixes, eh, Jacinta de Montt, en la direcció de que el programa no es Facebook, fa responsable. Té Facebook, Twitter, no? Sí, sí. Tinc Twitter, tinc Facebook, té Twitter, té Facebook, busqueu-me i que si heu de linxar i fotre d'hòsties a algú, aquí el teniu. Yeah. I a més, deu ser tan tonto que t'heu deixat les teves dades. Oh, i en el meu mòbil i la meva targeta de crèdit hi ha, si voleu, hi, ha gent, hi ha gent que ho fa eh? però el, ah, el mòbil mai mai, fico el del meu enemic Molt bé. <ríe> doncs uh, és l'alcohòlica però no m'heu deixat acabar que porta 19 anys sòbria ah, ens alegarem doncs 19 anys a la sèrie no, no 19 més, anys uh -huh. a la sèrie més o menys 82-89 o sigui, quan, bueno, sèrie... quan va acabar la sèrie es va... va... Es, va es va tirar, clar. clar. Se li va acabar la famosa cosa. I... El National Enquirer va publicar recentment que havia fet un creu i lésbic, que jo no em puc imaginar. Em sí, ja n'hi ha. Van fer una pel·lícula molt, molt dolenta, molt cutre. Amb en Cuba Gooding Jr. És bruta sí. aquella pel·lícula? Mira-la, mira Els dissabtes la tarda... <ríe> és una cosa homofòbica que no es pot aguantar. Eh? Sí, està està molt és... mac, aquella pel·lícula. <ríe> és d'un escàndol escarós. Bé, fi... En, bueno. en l'entrevista a The Advocate li pregunten quan es va donar que era gay i Baxter respon que no ho tenia gaire clar que fa 13 anys va tenir una ferra amb una dona i tot i que no se sentia treta per ella li tenia molt de pressa eh, allò va acabar i es va tornar a casar amb un home però no va durar gaire perquè eh, dos anys més tard va tenir un altre romans lèsbic i bé, ella va començar a dubtar de la seva sexualitat sí, clar. Molt bé. Tanto va... En fi. Sí, què més? Ja seguint... Uh, què més? Orlando Bloom que passa les nits marroquines amb Miranda Kerr i el cop marroc o Orlando Miranda qui és? Bloom i Kerr són parella Se'ls veu molt ben agafats, hi ha fotos i suposo que alguna penjarem a la pàgina web. No sé, a veure. Ben no, agafats aquest, mentre... No, la porta hem de penjar, no? <ríe> <ríe> de buscar visites com sigui. Sí, veritat, veritat, sí, sí. Uh, doncs surten agafats del braç mentre passegen pels mercats de Marrakeix. La porta també s'haurà agafat, però... <ríe> sí, a un cubata! No, un cubata no, una botella de xampany. una botella de xampany, i un puro. Esteu espulejant sí, va, la, va, va, va, la meva secció. Va. Sí. Doncs eh, la parella ha passat uns dies eh, pocs eh, junts al Marroc Aprofitant una festa d'inauguració de l'hotel La Mamounia En eh, què Orlando Bloom no sé quin, eh, exactament quin paper tenia Estava convidat, no sé si era mestres de cerimònies, no ho sé Devia ser l'estrella eh, reclam Doncs res, aprofitant això la parella va decidir prendre's uns dies junts Ja que segons ell treballa molt dur i passen un cap de setmana aquí, ara un allà, i aquesta festa doncs, va ser una oportunitat per estar junts i van estar pocs dies abans que agafessin el vol uh -huh. que, Molt bé. de tornada. Una a His i l'altra Nova York. Ah, guaita, que lluny. Ah, sí. Marilyn, ostres, aquesta és una notícia que no sabia si donar-la a prop a la gent curiosa, com diu en Jacint, per a aquells que sigueu curiosos i vulgueu contrastar les opinions, ha sortit un rumor que Marilyn Monroe surt en un... Ui! <ríe> se t'acaba aire. Sí, sí. És es que quan va de fumar... Ah, estava fent els efectes. Vale. Molt mm. bé. Surt d'un vídeo fumant marihuana. Bueno. Uh, no se sap si el que fuma és marihuana. Realment. No, no sol però... hora? No sol hora. No hora del vídeo. T'has acostat bé el monitor? Sí que m'he costat. Però no. I a més, clar, la notícia és i penjarem el link, si vols, Ignasi bueno. perquè la gent el vegi si no, doncs res um, Mireu les cares que fa Marilyn jo no sé, jo crec que Marilyn no una noia alegre era Ui. alegre? sí, clar, clar era i alegre. només jo la veig amb d'altres persones va. també eh? hi ha gent que és alegre no fumar una bueno, iguana no, no és necessària per, això, per eh? això que, que no ho sé um, va, en fi. aquí queda la notícia què més, va. David Hasselhoff va, genial Pobre, està fatal, eh? què ha fet ara? Que li ha vingut un atac? De què? Una propexia, apoplexia. Ah. Sí, sí, un atac. Sí, sí, me n'estava la seva filla, tot el estrès. De cetàlixi. El <ríe> concert multitudinari eh de les gales benèfiques. Ah. David Hasselhoff entra en tractament psiquiàtric. Però no de forma voluntària. Hasselhoff està, estarà sota control psiquiàtric durant tres dies després que a patir recentment un atac de puplexia, la filla del vigilante de la playa, que es diu Hailey, va trucar a emergències quan el seu pare va caure rodó i se'l van emportar amb ambulància al centre mèdic Cedar Sinaí. En fi, segons la pàgina radaronline.com, les autoritats i institucions mèdiques de Califòrnia han fet servir el codi 5150, que els permet guardar sota custodi aquelles persones que creuen que poden ser un perill per a elles mateixes o per a d'altres, o que estan greument incapacitades o que apareixen d'un desordre mental. Hasselhoff, en quina d'aquestes categories podria entrar? En totes, pot estar més d'una, no, també? Sí. Mare meva, pobra, home, com sí. està? Sí, sí. El més curiós del cas eh, és que Hasselhoff ha sortit avui o fa un poques hores eh, dient que ella està perfecta de salut. Bueno, doncs ens alegrem si és que és així. <ríe> Vinga, Marta, què més? <laughs> doncs acabo ja. Mm -hmm. Ries, Wizards, Pony, Jake Gyllenhaal separats per un llarg oceà. Mentre l'estat de la... Mm, sí, sí, sí. Però... Això és xicleta, eh, aquesta notícia. Sí. Mentre l'estat de la seva relació continua a l'aire, diuen que s'han separat, eh? Mm. No? Jacín, que em conec... van trucar, em van trucar. Ah, en Jake Gyllenhaal. Tot, Far, és, tot, tots dos. Sóc amic de la parella. No fas pinta eh, de ser amic de Reese Witherspoon. Marta, eh, hauríem d'anar acabant. Que... Mentre l'estat sí. de la seva relació continua a l'aire, el que sí que és, és que Reese Witherspoon i Jane Gyllenhaal es troben en continents diferents. L'actriu està a Londres, mentre que ell està rodant el drama Love and Other Drugs, l'amor i altres drogues, a Pittsburgh. Que té Pittsburgh, eh, Últimament? Uh -huh. Una font ha informat a la revista People que Witherspoon eh, els ha dit als seus amics que ella i Gyllenhaal han acabat la relació i un altre font assegura que al contrari. Molt bé, doncs, fins aquí la xofarderia és més la setmana venent i nosaltres anem ja ràpidament als 40 minuts, les sèries. Sèries han obert als 40 minuts. Doncs obrim amb la sintonia de Com o Conocí Vostra Madre, perquè s'ha confirmat aquesta setmana la notícia que de Britney Spears torna al la de la sèrie. Recordem que va gravar uns capítols, crec que de la tercera temporada, i que, o de la quarta, ara no recordo, i que bé, doncs, com que els capítols que va sortir ella van ser els que més bona audiència van portar la sèrie, sobretot en el públic eh, d'entre 18 i 34 anys, doncs han decidit que, que torni. Els productors de la sèrie estan molt contents del, del retorn de Britney Spears a la sèrie. Una altra notícia que també ha sortit aquesta setmana són les 10 millors sèries de la dècada, segons el Hollywood Reporter. Eh, no ho han fet segons les audiències, sinó segons el seu mèrit artístic i contribució al gènere. Eh, o sigui, de les que portem des de l'any 2000 fins ara, les que ells consideren les, mi les millors. Bastant previsible a totes elles, eh? La majoria, almenys, alguna sorpresa, però... A la posició número 1, lo Soprano. A la 2, era la West, a la 3, Larry David. A la 4, mm, The Shield, que és el Bill McKay. A la cinquena, Danos y Prejuicios. A la 6, Mad Men. A la 7, Rockefeller Plaza. A la 8, 24. A la 9, Perdidos. I a la 10, Modern Family. que és de la classificació. Podeu estar més o menys d'acord. El és que és ja. molt flipant, Modern Family, sí, que fa porta 4 fa... episodis? Sí, sí. 10, no sé. Molt pocs. És una I sèrie nova. The Wire, és... que no hi surt? No, no. Que és una sèrie que tota la crítica... Bé, no ho sé. Aquí la notícia. Uh, una altra, que és Fringe, que el seu creador... Diu que es podia haver plantejat la sèrie fins a sis temporades, sembla. El productor executiu, Jeff Pinkner, ha dit aquesta setmana que ja tenen tot el material per fer una tercera temporada i que és massa, fins i tot el material que tenen, i que els hi dona fins i tot per allargar per una quarta temporada les idees que han pensat per, aquesta, per la tercera, que és la de l'Eccoi. Like ja tenim per internet el primer tráiler de la nova paròdia de Padre de Família de la Guerra de les Galàxies, l'univers de la Guerra de les Galàxies. O sigui, en aquest cas serà de l'Imperi Contraataca. Es dirà something, something Dark Side i com que no es van esperar que la cosa funcionés tan i tan bé, Uh, han decidit que... Mm, bueno, tan, tan bé com el que era la primera part de la Guerra de les Galàxies, han decidit que primer la trauran en DVD i que després la faran a la tele. És cosa de fer l'explotació. L'altra vegada va ser al revés, l'explotació comercial en DVD va ser brutal, i han decidit que aquesta vegada primer trauran en DVD i després la passaran a la tele. I una última notícia és que ja ha sortit House en DVD i que de la cinquena temporada hi ha alguns extras que inclouen, hi ha un de molt divertit, que sí, que es penjarem a la web que és que els protagonistes eh, bé, han fet una mena de careta de CSI imitant la de CSI Miami és una cosa bastant divertida que penjarem a la pàgina web i podeu veure doncs, el House posant-se unes ulleres de sol com si fos l'Oratio Kane i bé, tenim una careta de House parodiant a la de CSI Miami fins aquí la tele i ara anem als còmics la telanyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmóbil de Batman i les orbes del Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. I avui com cada mes ens acompanya el Juan Sarto, el guionista i escriptor. Juanjo, què tal? Com estàs? Què tal? Com va s'ho? Molt bé, esperant que ens expliquis avui coses sobre el món del manga. Sí. Quería hablar un poco de la historia de lo que ha sido el manga en España, ¿no? Uh -huh. Porque además últimamente, supongo que los muy, muy, muy fanáticos ya lo sabrán, pero se ha establecido una pequeña controversia arqueológica, sobre la cual había sido la primer, el primer manga japonés publicado en España. ¿Va a ser Volada drag o...? ¡No! ¡No! Oh. Es en el año 1986, una página en el caballo Ford. ¡Caray! sí Eso sí que no es su palabra en inglés. Sí, sí, sí, sí. Era una sección que dio a Antonio Martín, que iba presentando historietas de diferentes países, y una cosa, bueno, el nombre, si lo vamos diciendo, Tonda Haneco, de un tal Rakuten Kitazawa. Vamos. Era una paginita, se publicó en el número de diciembre del 86 en Caballfort, curiosamente en catalán, la primera llegada del, del manga a España. Y luego en el 79 un libro de eh, La vida de Mao Tse que publicó Grijalvo, y que estaba hecho por Fujiko Fujio, que luego se separaría separarían dos personas, y que luego se separarían, y uno era el que creó Doraemon, y el otro el Hattori el ninja. Ah, que, bo, que bo. Sí, es muy curioso. Doraemon, un de los grandes del manga, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y luego tenemos, a principios de los ochenta... ...que El Víbora, la revista Víbora... ...empieza a publicar historietas de Yoshihiro Tatsumi... ...que eran unas historias tristes... ...bueno, era, era un... ...no era un manga tradicional... ...pero encajaba mucho en la línea del de Víbora, ¿no? ...una cosa muy pegada a la realidad... ...un poco lumpen y tal... ...y que no, no sé la fecha exacta... ...pero a principios de los 80... ...y el primer tomo lo sacaron en 84... Uh -huh. ...luego más o menos... ...creo también que en el 89... ...aparece la Kira... ...de Ediciones B... Que era per l'època de la pel·lícula, més o menys, això? Y un poquito antes. Antes. Un poquito antes. Se partió de la edición americana y entonces hubo unos desfases, salieron... Porque publicaban en tomos, me parece que eran de 48 o 64 páginas. Un poquito más grande que el prestigio. De fet, Akira, com, com és? Sempre m'ha preguntat a, a, a, el gran fenomen que va significar Akira, una pel·lícula complicadíssima, sí. que jo no he arribat a entendre. Sí. No ho he confessar... Siempre me pierdo. ¿Qué impacto tan gran que, que va a tener? Eh, sí, lo que pasa es que es un, un impacto también. Es decir, Kodansha, una de las tres bandas editoriales de manga en, en Japón, llevaba muchísimos años intentando entrar en el mercado occidental. Y entonces de, mm, decidieron al final eh, utilizar como, como ariete Akira. Entonces yo estuve en la presentación en Europa que se hizo en el Festival de Grenoble, en no me acuerdo qué año sería, pues 89 debido a de ser... 89, 90, no recuerdo exactamente cuándo, ¿no? Y fue verdaderamente espectacular lo que montaron, ¿no? Y luego mmm, buscaron editores por todo el mundo, es decir, fue un trabajo verdaderamente importante el que hicieron, ¿no? Y se convirtieron verdaderamente en, en la, la, la punta de lanza, ¿no? Porque aquí ya se estrenó en cines, cosa que no es muy frecuente en, en el anime, es que ahora se va a estrenar una película de Hayao Miyazaki, pero bueno, casi como como anécdota, ¿no? Sí, porque el de... podría ser que Akira es ha estado el primer anime estrenado en salas. Comença porque la lo que comentabas, ¿no? Que mi vecino Totoro. Sí. Se estrenar a ran cines cuando Es una película que te hay 20 años. Sí, sí, sí, sí. Sí, la, la primera indudablemente fue Akira. Mhm. Uh -huh. Y luego ya es cuando llegamos al 92 que coinciden dos dos operaciones, una que en Planet Agostini estábamos buscando diversificar... ...porque dependíamos completamente de Marvel... ...y entonces habíamos sacado TVO chinos... ...habíamos sacado cosas de Nathan Never... ...iamos buscando... Nathan Never es un personaje de Bonelli... ...de Italia... íbamos buscando constantemente algún paquete grande... De, de historietas que permitiera un poco diversificarnos, ¿no? Y entonces eh, había una editorial norteamericana Beez, que era de capital japonés que estaba sacando en formato prestigio diferentes series. El Puño de la del Norte, Grey, Kamui, un montón de series, ¿no? Y contratamos seis. Y salieron el mes anterior al Dragon Ball, que era un fenómeno que iba por otro lado, completamente diferente. Uh -huh. Es decir, se estaba negociando directamente con con Suecia en Japón y fuimos nosotros los primeros que, que, que sacamos el Dragon Ball en todo occidente. Una operación complicadísima. Es la exclusiva. ¿Eh? va a tener la exclusiva. Sí, sí, fue una operación muy complicada, muy complicada, porque no estaban acostumbrados los de Suiza a vender al extranjero, no tenían departamento de ventas, desconfiaban absolutamente de todo, mm, estuvieron almacenando durante seis meses los fax que se les enviaban ...sin traducirlos... ...porque no sabía en inglés... Aquel no, ...es que no tenía departamento de ventas afuera... ...entonces era un, fue una, cosa, una, una operación... ...laboriosísima... Eh, que, ...que se debe en gran medida... ...a la persistencia de Antonio Martín que estuvo persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Porque de, desde Japón apoya una percepción, bueno, entonces había una percepción que, que el manga interesaba a, a fuera, no en absoluto, no? en absoluto. Era algo que no només... Es decir, en, en Japón se reían de todos los TVOs de Occidente, porque claro, te cuenta que en, por aquellos años más o menos, es cuando se hace el Spider-Man, la colección nueva que hace Thomas Carlein, uh -huh que con la historia de las tres cubiertas, una color normal, otra con tinta plateada y otra con tinta dorada, entre las tres consiguen llegar a vender dos millones de ejemplares. Una pasada. Sí, pero claro, es que el Shonen Jump vendían en aquellos momentos cuatro millones y medio de ejemplares a la semana. Entonces, claro, ellos miraban y decían, un tibito de 24 páginas que ha vendido dos millones, el número uno, pero el segundo estarán otra vez en, en los 300.000 de rigor. Uh -huh. claro, para ellos no era no era un mercado no éramos un mercado en absoluto ¿no? y entonces claro, eh, coincidió prácticamente Dragon Ball y parece que es Dragon Ball el que arrastra el manga, pero no es cierto Dragon Ball es un fenómeno, primero que solo afecta a Cataluña porque no se está pasando en, en bueno, sí, está pasando también en Euskadi creo, pero el resto de, de España no se conoce y sin embargo cuando sacamos las primeras colecciones que eran el ...en de la estrella del norte y Grey... ...creo recordar... Eh, la, ...la cantidad de lectores... ...que escribieron cartas... ...fue una cosa sorprendente, ¿no?... ...de aquello, todas las cartas... ...oh, mira, somos tres amigos de Linares... ...en Jaén... ...que somos fanáticos de todas las series de dibujos animados... ...que han dado en televisión... ...tenemos grabado todo caballero del Zodíaco... ...en vídeo... Y, y otro grupo que te llamaba desde Asturias, y otro grupo que te escribían, y de repente dices, no sé, el, el, los dos primeros meses yo me encontré con cien cartas muy parecidas, somos tres, somos cuatro, somos cinco chavales que estamos y nos gusta y aquí esto es verdaderamente un, un mercado potencial que nadie nos había dado cuenta, ¿no? Es que no sé si me equivoco, pero vas a dar la sensación que, que el, el público que le agrada más el manga, se moviliza más y crida más que no pas el que le agrada el, el cómic más general o el cómic americano. No? Mm, no, verdaderamente no. Es decir, eh, el, cuando se puso de moda los superhéroes no uh -huh mediados de los 80, finales de los 80, cuando empezó el boom, con, sobre todo con los mutantes y, y empezó a entrar mucha gente a, a, a leer superhéroes, era lo mismo exactamente, la misma pelea que había entre mangas y, y gente que lee superhéroes, entonces eran los que leían superhéroes y los del cómic europeo. Y también los superhéroes se movían y escribían y hacían fanzines y diez mil cosas, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que el manga lo que tiene es más lectores. Curios. tiene muchos más lectores uh -huh. los superhéroes pues no lo sé porque las cifras que que se dan son muy pocas, pero las ventas medias deben de ser de 5 o seis mil ejemplares de una colección normalita no no una de las punteras ni una de las que cierran no y sin embargo los mangas fu rozan pues no sé me parece que que Naruto en la doble versión castellano y catalán. Pues igual van 10.50 milers en plares, el tomo uno. Juanjo, ho de aquí, que se'ns acaba el temps. Vinga. Podem continuar un altre dia, si no, no, et sembla no, no, bé. Si viene. Vinga, igualment. Vale, un abraçador. Nosaltres ens acomiadem i us deixem amb Jacint, Marta, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Fins la, fins la, la setmana, setmana que ve. Amb la banda sonora de Pluja de Mandonguilles, la cançó Sunshine, Lolliputs and Rainbows de Leslie Gore. Jo també, l'Ignà Sirvat m'acomiado. Que vagi bé, ningú no és perfecte. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel and we're together Brighter than a lucky penny When you're near the rain ghost Disappears dear and I feel so fine Just to know that you are mine My life is sunshine